Jara fi qad darbi ejja Neslukun nahđe sawija Fi sabirillahi namdhi Makta fi fihim nabija Lab'atun hubba arijjan Faiha l'atni šadija Nam la'ul afaqa nuran Wa baha ansar madija Ja listajući malo literaturu koju imam, nešao sam malo prije evo na jednu knjigu ko imam kod sebe u biblioteci, vidite, ona je kompletna, oko 300 stranica posvjećena, posvjećena propisu o slušanju pjesama i muzike. Pa ja samo, obzirom da nisam imao prilike pregledati svu, samo jedan dio sam uspio pregledati sa prijemom predavanja, ja ću vam samo pročitati nekoliko fetvi od najpoznatiji islamski alima i učenjaka u islamu, koji su živjeli prije Ibn Kayyim el-đavzije otprilike ili iza njega ili njegovo vrijeme navode se prvo te fetve a onda se donosi kompletan tekst poznatog islamskog učenjaka i učenika Ibn Taymiye Ibn Kayyim el-đavzije dakle takvi dijela je napisano more jedno takvi stranica imate na svakom mjestu posebno uzmite suru Lukman 6. ajet I komentar te sure naći taj kodibni ketira koji tumači i navodi mnoga mišljenja islamske uleme koji kažu da, da dakle onaj šeitanski dio o kome govori kurani kerim odnosno lehvel hadisi, oni koji zabavljaju narod koji ga obraćaju od pravog puta da su to pjevači, pjevačice, da je to muzika, da sto instrumenti koji na taj način zavode narod od kurani kerima da govorimo o tefsiru Kurtubija koji nekoliko stranica posvećuje tumačenju samo ti riječi lehul hadif dakle oni koji odraćaju od pravoga puta, oni koji, koji govore dakle nešto ili pričaju ili pjevaju da bi odratilo od Allahovu dželešanov puta ovo je dakle jedna knjiga koja o tome govori ja bih samo ne, navelo nekoliko citata iz ovi, ovi fetvi koji se nalaze u ovoj knjizi prvi je od kadija kudat, dakle od kadije kadija, od vrhovnog kadije, ali znate koji je vrhovni kadija u šerijskoj državi čovjek koji donosi presude, čovjek koji izdaje fete. Jel tako? Teki Juddine Subki, poznati islamski učenjak, jedan od veliki autoriteta u islamu koji je umro 756. godine po Hijri. On kaže ovdje u ovoj svojoj fetvi da je slušanje muzike kako je spomenuto munkar ubida dakle da je to totalno osuđeno i da je birat da je novotarija koja nije zapravčena ni jednog poslanika niti je niti ima ikakvog traga onoj u bilo kojoj knjizi koja je spuštena sa nebesa na zemlju mislite se na objavljene knjige gal huwa min afaal aljuhali wa shayatini kare to je dijelo ili to su dijela i čini jahila neznalica i šejtana وقال جماعه من العلماء بتحريمه اذكر جماعه من العلماء dakle veliki najveći dio uleme se slaže da je to haram. Ja ću vam samo ukratko nekoliko rečenica u početku koje su ovi alimi iskazali. Zatim imate ovdje citat od Šeha Dževaludina ibn Kadil Kudata usamudina al-Hanafija. Dakle, čovjeka hanefijskog mezeva, možno da hanefi, označava da je hanefijskog mezeva. 745. godine po Hiđi umro. On kaže, im neđemijal munkerati vol bidaj, jeđibu ala ehlim islami in karva. Dakle, svi munkerati, svi, svi, svi bidati, dužnost je na muslimane da to odbaci. Ko kaže, kadar da to učini sa rukom, dužan je dokloni rukom. Ko je kadar da učini jezikom, pisanjem, govorom, e, dakle, savjetom, dužen je to da učini, ako ne može nikako drugačije, neka srcem osudi, ali to je onaj iman, Ja samo poziva na ovaj hadis Muhammeda, kada kaže me, jera munkerem, tjeli u veđiru bijedihi, ko neko loše dijelo, neka ga okloni rukom, ako ne može rukom, jezikom, ne može jezikom, onda, jel' tako, onim krajnjim, a to je da osudi srcem. Zatim imate fetvu od Kadiku data, dakle, kad je Kadija, Vrnovno, Kadije, Burhanudina, Ibni Abdul Hakka, El Hanefija, koji je umro 744. godine, iste godine kada umro Hafiz imni Ketir. On kaže da čovjek koji, dakle, pjeva ili sluša muziku, je, to je jedna vrsta bidata i harama, i sa njega, kaže, spada adalet. Dakle, u njega se nema povjerenja nije pravedan i odbacuje se shahadat dakle njegovo svedočenje se nevažava i onda navodi e, nekoliko ajeta u taj prilog Oman jane salatom in del baitilla i onda baš tani vokal azur i ovo kaul azur kaže Mohamed ibn hanafija da je to hojina da je to pjesma zna muzika dakle vidite sve upućuje na jel tako čuvanje od toga i navodi hadis u svojoj fetvi od poslanika wasallam, da je zabranio kupovanje pjevačica, njevo prodavanje, trgovanje sa njima i jedenje onoga što one zarade na osnovu svojih pjesama i to naziva haramom. Hadis prenosi imam et tir u svome džamiju sahiju. Zatim u drugome hadisu, kako navodi ovaj e, Ibn Abdul Haq al-Hanefi u svojoj fetvi, spominje se da Aleyhi salatu wa sallam rekao Kjana iblisu awal men naha wa awal men teganna Dakle, prvi ko je zapjevao bio je iblis. Eto da znate ono, kad bude, ne treba to očekivati u novinama ko je prvi nešto uradi, da znate prvi da je pjesmu započeo iblis bilježi hadis Harajti u svom mekarimul Ahlaku zatim Zubeidi u Ittihafu Sadetul Limutakin i drugi zatim se kaže ovdje da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem kada je jednom čuo dakle onoga frulu onoga pastira da je stavio svoje prsti, prst u oši da ne bi to čuo, da bi preklinio slušanje te svirke I kažu da je to isto učinio Ibni Omer. Pa ovaj navodi u ovoj fetvi kao zatišak da je to bilo hajirli i dozvoljeno, ne bi Alehi Selam začetljao svoje uši prstima kada je prolazio pored takvih pastira. A Adreti Osmano, djelila u talanu, kaže, ovo isto navodi u ovoj fetvi, ovaj učenjak kaže da nikada nije zapjevao kada je učinio dejat poslaniku dakle kada je postao musliman i učinio dejat više nikada nije zapjevao navodi i druge stvari o tome nećemo danas spominjati e, šabi kaže da je proklet onaj koji pjeva i onaj kome se pjeva dakle nemojmo smatrati sebe oslobođenim od odgovornosti, ako neko drugi pjeva Nego i onaj kome se pijela, ovaj je kaže, šabi da je proklet. A Daha kaže, to je jedan isto od poznat islamski učenjaka, El gina mef sedetanil kalbi, me shatatanil rabbi. Dakle, pjesma ili muzika, to je, jel' tako, ovaj ruši srce, a one raspoložuje gospodar, dakle, čini da, da Allah svoju srđbu prosipa na te ljude kojima se tako, pjeva i koji pjesmu uvažavaju. Onda on navodi mišljenje Ebu Hanife, mišljenje njegovih učenika. Inače svih učeni, učenjaka iz Kufe, dakle bio ima Ebu Hanife. I on to smatra me i zabranjenim. Kao i mišljenje Sufjane Teorija, Hamada, Šabija i drugih. I nema, kaže, uopće razlike između Kufeja, oni ljudi iz Kufe, iz Basre, niko se ne slaže da je to nekrou da dakle, kad stvar koja bi trebalo izbacivati. Zatim ima mi e, málik njegovo mišljenje o tome se kaže da isto tako kada je jedan upitan o tome da dadne ruhsu olahlicu medinjanima da mogu slušati malo pjesme aj e, neko malo pjeva pa da se oni oporazpoložeju na taj način on je rekao inna ma yfaluhu indana alfusak to kod nas radi samo griješnici dakle onaj koji to radi automatski postaje griješnik zatim se navodi mišljenje šafija radijallahu talan ta kaže se da je rekao ostavio sam Irak i u njemu nešto što se zove etakvir etakvir i kaže to su ubacili zena diq dakle nevjernici ateisti jesudu ne bih nas a ne Kur'an da bi ljude odvratili od Kur'ana dakle Ovo što vi danas slušate nije novost. Ovi neki spektakli koji se pojavlju na Dunjaluku i na planeti nije nešto novo. Vidite da je sva ulema islamska o tome govorila. To je u njihovo vrijeme bilo. Pjevače se kupovale, one se najboljim glasom najviše i vrijedile i prodavale. I zbog toga je vidite svi od četiri mama i druga ulema, a da ne govorimo o sahabita, vini su totalno suđivali jednu ovakvu, jel tako, rabotu. Isto tako traši Tadarijo Šafije da je jedan čovjek kaže sakupio ljude da slušaju ovu jednu pjevačicu, jednu djevojku koju je on unajmio, pa je kaže Šafija nazvao takvog glupakom i zabranio da se njegovo dištačenje odnosno jel tako šahadet njegov, njegovo, njegovo svedočenje da se uvažava. Dakle takav čovjek koji je našao pjevačicu i ona sakupio ljude da je slušaju Zabranio je da se njegovo svedočenje uzima, uopće uvažava u bilo kojim procesima kod ljudi i nazvao ga je Sefihom, odnosno glupakom. A imam, Jahomet kaže da je ova je takvir, ili tako možda, dakle ta pjesma, i da je to bidat i zabranio je, stvatrao je kerahijetom, i dakle zabranio je njeno slušanje. I zato je, da E, dakle, e, na ime Ahme, imam Ahmed Ibn Ambel rekao da pjesma kaže pospješuje nifak licemjerstvo kao što u srcu kaže kao što pospješuje ovaj, e, voda, travu dakle ona čini da travu buja tako isto buja nifak u ljudskim srcima ukoliko se prepusti pjesmi i užitku u toj pjesmu Zatim, Fetvah Šerefuddina Ahmeda Ibni Elhasana Elhamdelija koji kaže da je, dakle, slušanje pjesme Bida Muharrana. Dakle, Bida koja je haram Biti Fatil Jumhurimin Al Lema. Dakle, kojim se slažu sva ulema ili većina uleme. A onaj koji to radi je, kaže, griješnik Sari ga spada na to neko čovjekstvo je tako dostojanstvo i merdu dušehade i odbacuje se njegovo svedočenje. I onda navodi, navodi dille, dakle dokaze iz Kur'ana i Sunneta o pokuđenosti takvog djela i zarom takvog dijela i otkrivanju fasada koje to djelo je tako izaziva ukoliko se čini. I navodi je tako i e, mišljenja četvorice i mama Zatim četva ima Ad-Din Ibn Katira El-Shafiya. To je ovaj Hafiz Ibn Kesir koji je napisao poznati tefsir. A on je kao što znate bio vrlo umjeren učenijak. A vidite što on kaže o tome kada su ga pitali o tome, kada su ga pitali, on kaže: "Hasbiyallahu ni'mal vekil, istimama ala alati tarb wa istimā' haram." Dakle, upotreba, upotreba, upotreba ovih alata, dakle muzički instrumentata I slušanje nje je haram. Kema dallatal zalika al hadis nabawiya kao što na to upućuju mnogi brojni hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda navodi neke od njih i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem le yekunu na fi ummati aqwam yastahilun al khamra Kaže doći vrijeme ili najviše će doći da će biti u momu umetu narod, dakle biće ljudi koji će činiti halalom hamr, kao što imate slučajeva da neki kažu, pa dobro nije problem, imali smo prilike slušati jednu čašu, dvije čašice ono, prije ili poslije jela, jer kaže Allah šamir zabranio alkohol, buk čega da se ljudi ne opijaju, a nije zabranio jednu dvije čašice, imate takvi ljudi koji tako tumače, recimo zabrana alkohola, ili kažu pivo nije zabranjeno, tam se spominje hamr ili neki kažu, samo hamr zabranjen jer hamr u arapskom znači vino Pa prema tome nije nije zabranjen ostali, najnajme, druge vrste alkohola. I kaže, doće takvi ljudi, dakle, u mom koji će ohalalivati ono što je haram. Činit će halalom ono što je haram. Ili Harir, Ni znate da je svila muškarcima eh, Muhammedov, ali ištelam umeta je zabranjena. Pa će biti, dakle, ljudi koji će i to smatrati halalom, što naravno ne smiju, i volim aziću. E to su, jel tako, instrumenti muzički instrumenti, koji će to smatrati dozvoljenim. Ovo ovaj je hadis, malo duži, predasi imam i Buhari u svome sahihu, mu'alleg predaja, zatim imam i Ahmed ibn Hanbel u svome musnedu, Ebu Dawud ibn Mađe i mnogi drugi. I on kaže da je ma'azif hi alato tarb, a tarb u muftićevom rječniku znači svirka, glazba, muzika. Dakle, To su instrumenti svirke, glazbe i muzike. Vi je nazovite kako god hoćete, ali to su dakle muzički instrumenti koji su, kao što vidite, zabranjeni po ovome hadisu. Onda dalje navodi Ibni Ketir. A što se tiče uzimanja, kaže ovih muzičkih instrumenta, da oni približavaju i da budu, kaže, tarikat i mesleken, jute vasalu bihi ila ne ili da se sa postiže sevab, da se na taj način približava Bogu, kao što imate neki ljudi. Fahua bida, šena, lem je kuhu ahad mine lem bijad. Kaže, to je beda, dakle, čista, otvorna beda, koju nije rekao jedan od poslanika, salavatullahi l-evin džmain, niti je, kaže, došlo spuštanjem bilo koje knjige, ovaj, objavljene, nebeske knjige, i kaže, i u tome je kad je velika šuba, vada rila zine tahad udine um lajban u Dakle, ostali koji su uzeli svoj din za zabavu, igru. I onda navodi i druge, i druge dakle, i druge ajete ovaj, koje ne moramo sada spominjati da ne bi nam vrijeme odujilo. Dakle, i on smatra da je to zabranjeno, da je, da je haram, a posebno vrsta, kako kaže ovdje, raksa, plesa, miješanje muškarca sa ženama, žena sa muškarcima, i tako dalje, i tako dalje, što sve usto, dakle, ide. Sve usto ide, uz pjesmu, muziku, uz ples, uz uh, raks, idu sve ostale, jel tako kombinacije koje vi dobro znate i zato on navodi ovdje neke hadise koji su ovaj bitni za, za, za život muslimana i kaže da smo mi dužni prije svega, voti računa o tome i fesalu ahle zikri in kuntum la talemun. Fesalu zikri in kuntum la talemun. Dakle, pitajte ahle zikr, one koji znaju ljude koji su dakle specijalci u svojoj oblasti pitajte njih za te stvari i zato ljudi koji dakle se bavlje vjerom koji mora da, da poznaje te stvari on mora da, da zna da je da postoje ovakvi tekstovi na, na hiljade mjesta u arabskoj literaturi našoj islamskoj literaturi i da je nemoguće da se da nekakav izun nekako dopuštenje nekoj vjerskoj instituciji da ona učestvuje sa batilom jer se nikada ha i batil ne mogu spojiti istina i neistina se ne mogu spojiti krema ti da bilo koja institucija visoka ili, ili školska institucija obrazvana institucija kod nas islamska, da je tako nazovemo bude učesnik sa onima dakle šeitanima koje je Allah Đalešanu osudio na propast i zato Ibni Kesir upozorava i kaže, navodi hadis Mohameda a.s. dakle da se bježi od svih ti bidata i kaže, hadis nego navodi Alaykum bi sunnati wa sunnati hulafaj raši dinar mahdi jinam imbadi addu ale bin hadin nevajiz. dakle, privajte se moga sunneta, i sunneta dakle, života, prakse moji pravedni halifa koji će doći poslije mene držite se kao što se držite kada je vašim, ovaj, zubima kutnjacima, tako se dakle uvatite kao zubma da se za nešto i da ne daš da pustiš, dakle, to je moj sunnet o njegovom sunnetu, u sunnetu i praksi njegovih prvi halifa nije bilo ove stvari koje mi danas imamo, nije bilo ovakvi bidata, nije bilo ovakvi da bi on kanim od bilo kog, kojeg halife ili muslimana koji je radio na afirmiranju istine islama da bi on dopustio da se hak i bapu spajaju, da se istine i neistine spajaju, da ono što je umna Allah je što se spaja sa onim to je šeitana i što je došlo sa jasnim ciljem da razori i ubati fesad u muslimanski ummet, inače u čitav svjetski ummet. U, u, na čevečanstvo vi znate da imaju određene krugovi u svijetu koji moraju zavaravati ljude da ne misle na prave stvari da ne mogu naći vremena niti dakle, mogućnosti da razmišljaju o pravnim stvarima jer svak onaj koja je vidite Zatvoreno Americi dole najveći broj zatvornika prilazi na islam. Zbog čega? Zato što u zatvoru vrlo malo ima prilike da čita i da gleda televiziju, da ga bombarduju sa tim dezinformacijama kojima vladaju cionisti i ostali ahmaci na svijetu. I onda ne može, ne, nema te prilike, druga stvar, nema nema okruženja koje će djelovati na njega na taj način da ga stalo odvodi od prave stvari. I zato kada dođu daji u Americi koji se bave davom i pozivom, a što im je američka vlada, omogućila ulazak u američke zatvore, vi imate ovakav uspje danas u američkim zatvorima da... Nakon svakog odlaska, bilo od kojeg daje u Americi, nakon svakog odlaska neko od ljudi u zatvoru, bilo crnaca ili bjelaca, bilo muškaraca ili žena, pređu na islam. Zašto? Zato što on tamo ima priliku da razmišlja. E, danas, dakle, z ateizam, sekularizam, svjetski i ovaj naš ovdje, sekularizam, ne dozvoljava ljudima da imaju prilike razmišljati. Jer kogod razmišlja, u njemu je fitra, kako kaže Allaho poslanik, wasallam, da se svako dijete kulum evludin i ulegile u fitra. Svako se dijete rodi u islamu, dakle u fitri, u toj prirodnoj vjeri, ali ga njegov roditelj učini, jel tako, međusijom ili jehudijom ili kršćaninom. Njegov roditelj, odnosno kolina u kojoj živi, prema tome, ako se čovjek nađe u... Dakle, u sukovu ili suočavanju sam s sa sobom, on mora da razmišlja o tom fitretu. On mora da razmisli šta ima iza svega ovoga. On mora da razmisli o cilju svoga postojanja. A zapadni sekularizam ili ateizam i, i ostali popići koji se nalaze na svim mogućim mjestima koji će raditi na tome da samo zavaravaju narod. Znate, da ga odlovaće od pravog puta. da na arapskom svijetu, kad dođete u arapske zemlje, vidite tamo utakmice, Kina, prepuna Kina, prepune utakmice, to im se dopušta sve nakon utakmice, niko ne plaća tramvajske karte, svi idu besplatno. Zašto? Da narod ne bi imao prilike otići u džamiju i nešto naučiti. Da narod ne bi imao prilike razmišljati. Njemu se omogući. Svi mogući plesovi su besplatni. Utakmice vrlo često budu besplatne samo da bi navukli omladinu, da oni tamo uživaju, da se tamo, razumijete, ono dobro izgalame, da iz njih izađe onaj bijes, da ne bi oni slučajno udarili na vladu ili da ne bi kritikovali odgovore ljude u, u politici ili u vjeri ili u državi i da bi na taj način se tamo ispoljavali. A što? To je način da se ljudi zavaraju da ne misle o pravim stvarima. I naravno to je tin kao što znate, zapada i sigurno jedna od ti e, manifestacija je ova koje se ovih dana, kao što znate, dešavale. Zato poslanik s.a.v. kaže, o i jako vam moh da sati ili muri, čuvajte se ti noviteta, novi stvari koje vam se ubacuju, jer je svaki taj novitet, svaka novina bida koja ne postoji u vjeri. A malo prije rekli da nema u Kuranike Rimu i jedno je objavljenoj originalnoj vjeri, Nije bilo posticaja, niti dozvole ovakve vrste, niti je imao u sunnetu Allahovog poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, jer je svaki gade bida dalale. U drugome, divajetu sto, stoji vokullu dalalet i finnar, a svaki taj dalalet će te odvesti u vatru. Zatim u sahihu stoji, spominje ga imam muslim, kao to znate, u hadisu, kullu amelin, lej se aleji amru na fahu Svaki posao, takve? koji nije od nas koji nije naš od naše stvari dakle koji nije došao putem Kur'ana i Sunneta Fahureb on se odbacuje dakle svaka stvar koja dođe kod muslimana on je mora staviti pod prizmu Kur'ana i Sunneta i ukoliko on nema utemeljenje u Kur'anu i Sunnetu on je mora odbaciti isto tako predaja kaže nisam vam ostavio ništa što će vam približiti džennetu a da vam nisam naredio kaže poslanit sallallahu alejhi ve sellem Kaže, a nisam vam ništa isto tako ovaj ostavio, što će vas udaljiti od dva tre, a da vam to nisam objasnio. Dakle, sve je objašnjeno, samo treba pronaći odgovarajući tekst u sunnetu Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ništa nam nije, dakle, postavljeno, što nas približava džennetu, a da nam nije, jel tako rečeno, ništa nam nije... Ostavljeno što nas odbraća ili udaljava od džehennema i džehennemske vatre, a da nam to nije pojašnjeno. Prema tome, ovdje se ne navodi ovo u hadisma Muhammeda i mi to moramo naravno odbacivati.